Читанје свјетог еванђелја по луки. Слава Тебе Господи, Слава Тебе, Аци Мо. У време оно, уђи Исус у једно село, а жена нека по имену Марта, пријми га у кућу I u sestra po imenu Marija, koja sjede kod nogu Isusovi i slušaše besedu njegovu. A mašta se zaozila da ga što bolje usluži i pristupiš i mu reče, «Gospode, zar ti ne mariš, što me sestra moja ostavi samo da služi?» Reci da dakle, da mi pomogne A Isus odgovarajući reče joj Marta, Marta, brineš se i uznemiravaš za mnogo, a samo jedno potrebno. Ali je Marija dobriji deo izabrala, koji joj se neće oduzeti. A dok on to govori, podiže glas jedna žena iz naroda i reče mu: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 suštinske važnosti za naše spasenje, braće i sestre. Jest jedno viđenje. Viđenje koje je posjedice otkrovenje Božije. Mudo ju otkrovenje dato je kao Mogućnost koju mi možemo da iskoristimo, a možemo i da je ne iskoristimo. Dakle je od suštinskog značaja jestle da prepoznamo duhovoga svijeta, Kad kažemo da prepoznamo Duh ovoga svijeta To znači da je U našem srcu Prisutna svjetlost Koja nije Od ovoga svijeta Prepoznati Duh ovoga svijeta Možemo samo i može Samo onaj čovjek U kome ima Duha Božijeg Ako tog duha nema Onda nema ni razlikovanja duhova. Onda čovjek živi u svijetu neprepoznavši atmosferu koja u njemu vlada kao adsku, pakvenu atmosferu. I zaista, da nam Bog ne pomaža. I da nije čovjeko ljubivi mnogo, milostivi, dugo, trpeljev, svi bi se mi, braće i sestre, pogubili. Mnogi su izgubljeni, mnogi od nas jako ugroženi, vrlo, vrlo ugroženi. Kad i ovim svjetskim stvarima prepoznamo obmanu, Pa onda napukne čitav jedan sistem, recimo u jednoj banci, otkrijemo prevaranta i kratljivca i dovoljno je samo da neko ko posmatra, otkrije par brojeva koji nisu na svom mjestu i koji se u nekim procjenama ne podudaraju i onda se otvara jedna nova priča i Otkrivena je prevar. Svi oni su usreti, svi oni razgovori sa kolegom ili možda kolegama, obično to bude veći broj njih. One jutarnje kafe i prijatni jutarnji razgovori, koji su možda trajali godinu, dvije, tri, na kraju se završavaju jedno, jednom velikom aferom, Upravo taj tvoj kolega je kradljivac i veliki prevaranut. I od tog trenutka sve je drugačije. I on, pa i sam sebi si drugačiji, jer vidi čovjek da je živi u obmanu, znate. Svaki čovjek kad osjeti da je bio prevaren, on se nekako i više smiri, pa vidi tu svoju nemoć, To svoje slijepilo, to svoje veliko neznanje, neiskustvo, nespremnost da se snađe u takvom vješto postavljenim zamkama. Pa kaže, pa je i moguće svo vrijeme zajedno, družili se, išli jedni drugima u posjete, a pogledaj se kakva prevara. I samom si prevaren i mnogi oko tebe i sa tobom. Od njega ili njih istih koji su dojuče bili i prijatelji možda i dobri radnici, stručnjaci, kolega. Tako i ovaj svijet, braćo i sestri, izgleda vrlo prijadno, vrlo često vrlo prijatno izgleda. Vrlo često mami našu pažnju. Naše vrijeme Našu volju Naše darove Snagu, život Mnogo smo mi vremena Proveli sa njim Mnogo vremena i dan danas Provodimo i odvajamo Njemu ga posvećujući Mnogi svo vrijeme Samo njemu posvećuju Svo vrijeme Sav život Bukvalno prožeti njime Kložeti kao što Kogac prolezi kroz kičmu, izbija iza vrata, tako su mnogi, braćo i sestre, nabijeni na kovac duha ovoga svijeta i koprcaju se na raznim mjestima, u velikim soliterima, udobnim kancelarijama i raznim drugim i drugim i drugim mučilištima nabijeni na kovac i trzaju se, koprcaju se, misleći da žive. Ima dana u vremenu, a na putu ka vječnosti, neminovnoj, Gdje se daje posebna mogućnost da otkrijemo prevaru. I to veliku prevaru, braće se svese, nije to mala prevara, to je velika prevara. I u toj prevari su mnogi prevarani. Nije to jedno šibicarenje ili to... Varanje koje imamo na ulicama, to je velika prevara, velika, velika prevara, velika obmana, velika mreža. Bačena, ne ljudskom rukom i pletena, ne ljudskim prstima, nego bačena, braća i sestre, satanom tu mrežu je satan nekad velika svjetlost veliko viđenje veliko viđenje ali ne najveća svjetlost što je njemu palo na umu jednom trenutku i od te pomisli svata svjetlost pretvorila se U veliku, najveću tamu. Toliku tamu da može da nadahne mnoge braće i sestre mrakom i zlobom. Vidjeli smo, evo i dan danas gledamo koliko zlobe ima. Svaka zloba braće i sestre iz tih rezervoara izlazi. I njima je podstaknuta. To je ogroman rezervoar zla. Um satanin. Mreža je njime bačena. Samo da naglasimo da je jedan od velikih svetitelja naše crkve, Jovan Lestvičnik, čuveni sina Iguman, kome su mnoge stvari bile jasne, mnoge zanke je otkrio, na jednom mjestu njegove Lestvici kaže da je bilo dana u tom njegovom putuju toj borbi protiv duha obmane vukarstva, gdje je svato Bogom darovano otkrovenje primao, da su te zamke mnogo opasne, braćo i srste. Mnogo vješto postavljene. I da nije Božije pomoći, niko ne bi mogao da umakne. Nik. Čovjek Oglobljen nečastivim duhom, satanskim duhom, nema šansu. Samo uz pomoć bogodati Božije. Uz pomoć sile Božije. Dakle, ima dana u vremenu koji otkrivaju te zamke. Današnji dan je jedan od takvih dana, braća i sestre, pravoslavnih, hrišćana. Danas i u svjetlosti ovog praznika vidi se obmana, vidi se prevara. vidi se da se neki brojevi ne poklapaju u tim računicama ovoga svijeta koje se i na nas odnose, braći i sestri. Kako je moguće da današnji praznik, veliki praznik, jedan od Najvećih praznika, braće i sestre, i u vremenu i u vječnosti, ne bude prepoznat od ovoga svijeta. Danas u školama se predaje neko gradivo. Danas je radni dan. Danas ljudi obavljaju svoje poslove. Nije neradni dan Radni je dan I nema nikoga Svi su se učutali Učutali, braćo i sest Čute Kao zmije Pred vatrom I kao džavo Pred gospodom Učutali Ta buka svjetska Ti bageri, ti avioni da postrojenja industrijska i bešumno rabotanje računarskih sistema, to je, braće i sese, samo obmano. Čuti se. Čuti se i straha. Čuti, vjeruje, kako kažu sveti apostovi, vjeruje i drhče. Vjeruje i boji se... Vjeruje, ali neće da slavi. Vjeruje, ali neće da pjeva. Vjeruje i čuti. Ali ta tišina, braćo i sestre, ima hipnotičko dejstvo. Pogledajte koliko ljudi danas čuti. Koliko danas profesora prazno slovi. Koliko danas na univerzitetima laži prosutu. Mulja. I smrdljivih tečnosti. Danas, braćo i sestre, samo su groblja, istinita, mrtvačnice. U njima je istinita atmosfera u mrtvačnicama i u crkvama. I u bognicama. I u tamnicama. I u ludnicama. Sve ostalo, braćo i sestre, je obman. Šta mi je svarilo, braćo i sestre? Nekje dane državnosti. Ovo govorimo samo da bismo uz Božiju pomoć odvojili braćo i sestre, to je mnogo važno. Duh ovoga svijeta od duha Božije. Carstvo ovoga svijeta od carstva nebeslupa. To je mnogo važno da znamo, mnogo važno za nas, praću i sestri, jer ako tu razliku ne budemo pravili, vrlo lako možemo da se kvanjamo ovome carstvu. Vrlo lako, to se vrlo često na žalosti dešava, jer ne znam, ne pravimo tu razliku. Zato koristimo ovaj dan, ovaj dan kao dar Boži, kao dar majke Bože, da prepoznamo duhovoga svijeta. Upravo po tom njegovom čutanju Pazite braći i seste Praznujemo takvo sujetne događaje Praznujemo novu godinu Pazite, nova godina, neradni dan Pa kažu ne radi se dva, tri dana Spojit ćemo sa subotom i nedeljom Pet neradnih dana Potpuno prazan, prazan, prazan događaj Fiktivan, nepostojeći Praznujemo neke ustanke, neke dane državnosti. Počećemo braću i sese da, da praznujemo na takav način ko zna šta. Još malo ćemo slaviti i derbi koji je bio odigran prije 50 godina kao neki vrlo praznik. Evo vidimo da se strašni događaji podižu na nivo parada i događaja od državnog značaja. Na čelu kojih treba predsednik države ili neki od ministara da ide. Parade Sodomske i Gomorske nameću se kao državni praznici i o njima se treba razgovarati, razmišljati, raspravljati. I važno je odluke donositi u određenim rokovima sa određenim posledicama. I šta sve ne praznojemo, braći i sestri? kakve sve događaje, a sve isprazno, sve tu sve lažno, sve opasno i puno obmanno. A praznik majke Božije, sve praznike majke Božije i ovaj dan njenog ruđenja ne praznojemo, braći i svesi, Danas poneko zna da je mala gospojina. Mi ovdje možda malo više da treba i u crkvi biti. Ali veliki prostor ovog praznika je potpuno neposjećen, braće se seste. Danas u tom prostoru, svjetlostnom prostoru praznika, stoji vrlo, vrlo mali broj ljudi na vaselenskom nivou. Na vaseljenskom nivou Vrlo mali broj ljudi je danas Obasjan svjetlošću Istinitom braće i sestre To sve govori Da je zaista Na zemlji A. Ad. ad na zemlji braće i sestre pakao na zemlji Ako se majka Božija Ona koja nam je rodila spasitelja ona koja nam je rodila izbavitelja oslobodite utješitelja koja nam je Boga rodila obraci se se kroz koju nam se nebo otvorilo i carstvo nebesko projavilo ako mi ju nismo prepoznali mi smo braću i sese kao narod ats kogar Ako mi Majku Božju ne slavimo, ne novaj ovaj način, na ovaj svakako, u smislu Svete tajne, u smislu liturgije, u smislu otvorenih hramova, svešteno dejstva, ali ne mislimo na ovakav broj okupljenih i ovakvo mrtvilo koje je projavljeno, to mora da se primijeti, braće i sestre, jer to nisu male stvari, to nisu mala odsustva, Narod je potpuno deformisan, izmješten. Raslabljen, nije to raslabljenost. To je teška oboljelost, braći se. Teško oboljenje naroda. Teško oboljenje ljudske prirode. Mi primjećujemo probleme na nekom tamo krajnje perifernom nivou. Nije tamo problem. Problem je ovdje, u korijenu smo se pokvarili. A to? Pa odnos prema majci Božijom, prema bogorodici i prema njenim praznicima. Danas pokušavamo da usposlavimo odnose našom crkvom ili gradimo neke teške odnose. To, braće i sese, to je isto obman. Ništa manje opasna od ovih drugih koje nas prečavaju crkvi da priđemo. Crkvi bracio i sestre, ne možemo prilaziti izvan praznika i mimo njih. Crkvi možemo, crkvu možemo razumjeti, crkvu možemo zavoljati. U crkvi možemo živjeti samo kroz njene praznike. Vidite i sami danas se crkva spominje u raznim kontekstima. Najčešće na mjestenim je važno postavljenim, da bi se ljudi u tim pričacima davili. Te crkvena imovina, te sveštenici, te ovo, te ono, te služenje na ovaj način, služenje na onaj način, te ovi rekli, oni porekli, šta se sve, braći i sestre, ne gura narodu pred oči i na kakve sve, Opasne načine mu se pažnja ne lomi i skreće u potpuno pogrešne pravce. I onda taj pravi odnos prema crkvi, spasonosni odnos prema crkvi, jedini zdravi, jedini mogući odnos, apostolski odnos, svetootački odnos, ljudski odnos prema crkvi izostaje. I onda imamo ovo što danas imamo. ili nemamo ono što bi danas trebalo da imamo braća i sestri zato je mnogo važno crkvu i u crkvi prepoznati majku Božiju i spasenje braća i sestri koje nam se kroz nju darovalo odnosno spasitelja koji nam se od nje rodio živi Bog ovopločeni Bog Bogo čovim Od se rodio braće i srste. Sve bolesti, pazite, sve bolesti su kroz nju iscijeljene. Sve bolesti. Pazite, onaj koji hoda kasnije po zemlji, kao Isus iz Nazareta, onaj koji mrtve diže, onaj koji gubave iscijeljuje, koji hrome podiže, koji demonima zapovjeda, Kao onaj koji vlast ima govori, on je braćo i sestre, on ima majku, znate, to je mnogo važno, on majku ima današnje sveto evanđelje, završava se usklikom one žene koja je, gledajući ga i slušajući njegove riječi, pohvalila, duhom svetim nadahnuta, pohvalila majku njegovu, rekavši čudesno, Jedna digresija, ali vrlo, vrlo važna. On govori o jednom, a ona hvali majku njegovu. Blažena utroba koja te nosila i dojke koje si sisal. I mi, braćovi svesi, mi drugoga spasitelja nemamo. Mi drugoga izlaza nemamo. Mi drugog načina da se izbavimo Nemamo. I nećemo imati braće i seste. Ali naš spasitelj, naš gospod, naš bog ima majku. Njega ne možemo poštovati, njega ne možemo slaviti. Sa njim se praktično ne možemo ni sjediniti bez njegove majke. I zato svaki vakum koji se pojavljuje u našem umu, volji i srcu, Po pitanju našeg odnosa, blagodarenja, slavljanja, poštovanje, majke Božje, opasanje braća i sestre. I može biti i biva najčešće smrtonosen ako se pokajanjem ne istisne. Zato pravo pravoslavnoj crkvi, ako hoćeš duhovno da živiš, a da ne slaviš majku Božju, nemaš nikakve šanse, nikakve šanse idi tamo negdje u neku sektu se zavuci i bit ti dobro tamo ćeš vrlo brzo postati duhovni učitelj ili idi tamo u neku sektu i za petnaest dana napravit će od tebe gurua ma džavo tako da te pojaše da ćeš moći mnoge stvari da činiš ali bez majke Božije a znamo ko čini bez majke Božje, i silu ima, a da mu je Bog nije dao. Djavo. U pravoslavnoj crkvi nemamo nikakve šanse ako nećemo majku Božu da slavimo. U pravoslavnoj crkvi, braće i sese, nema nikakvog prostora ako nećemo vrlinski da živimo. Po, ugledajući se na njen život i na život njenoga sina I zapovijesti njegovoga sine. Zato je, braćo i sestre, u pravoslavnoj crkvi tijesno svakome ko ne živi kako treba i kako je Bog zapovedio. Vrlo tijesno. Đavo ima ni ljudi, ljudi koji su obremenjeni strastima. Oni uopšte ne mogu da provedu, braćo i sestre, ni duže vrijeme u crkvi da odstoje. Vidimo i sami, stojeći na svetim liturgijama kako nije lako. I tijelo se buni, to je ta džavolska struje, braćo i sestre, koja radi kroz naše tijelo. Pogledajte kako noge drugačije funkcionišu, pogledajte taj bol i težmarke kroz kičmu koju idu, pogledajte bol u vratu, pogledajte bol u glavi, pogledajte kretanje uma, pogledajte gde sve misline idu, kako je to jedan nemir, kako je to jedno jurcanje, a zašto je to tako? A zašto ti je teško da budeš u crtvi? A zašto ti je teško da budeš pažljiv? Zašto je teško da budeš pažljiv na svetoj liturgiji, kad se tako velike stvari na tako konkretan način dešavaju, a sve ne radi nekog tamo ko zarađuje od toga, a ti si tu kao posmatrač. Za razliku od pažnje koju imamo u pozorištima i na futbolskim stadionima, Gdje ništa ne dobijamo, braći, ništa. Ništa nije radi nas. Sve je radi drugi, Drugi novac prima, drugi pehar diže, drugi vile, jachte i sve ostalo ima. Ti nemaš ništa, a vrlo si pažljiv kao navijač, kao gledalac. A ovdje u crkvi, gdje je sve radi tebe, sve radi tvoje djece, radi tvoje porodice... I to, od strane samoga Boga i Majke Božije, nama je teško da stojimo, nama je teško pažljivi da budemo. To, braćo i sese, znači da u nama imate te demonske sile, znate, da đavo radi u čovjeku. I to mora da prepoznamo, to što smo mi došli ovdje, ne znači, braćo i sese, da smo sve riješili. I nemojmo, primijetili smo svijet koji danas ćuti, ne da bismo ga osudili, nego da bismo napravili tu jasnu razliku, kao žilet oštu razliku između svijeta koji danas leži, koji ne slavi majku Božju i praznika koji je pred nama. U tako moćnoj projavi, pazite, praznik koji majku Božju čini prisutnom braću i sestriku. Ovo nije sjećanje na majku Božiju, koja je nekad živjela. Majka Boža je danas prisutna ovdje, braćo i sestre, u tajni tijela i krvi. Jer ako vjerujemo da smo se danas savrali oko tijela i krvi njenoga sina, koji je plot, odnosno tijelo i krv, od njene prečiste krvi primio, onda treba da vjerujemo da je ona danas ovdje prisutna. Tako da je to prazni, Sa punim dejstvom. Ali treba, braćo i seste, primijetiti i tu našu nemoć, tu našu slabost da Majku Božju slavimo. I to je, braćo i seste, vrlo važno da primijetimo taj duh nemoći u nam, taj duh raslabljenosti. Da primijetimo i da se ne nemirimo sa njim, braćo i seste. Majku Božu treba i možemo i da će Bog i pomoći će da je svaimo mnogo mnogo bolje braćoju i sestru, mnogo bolje i na ovaj način i uopšte načinom života. Ali prije toga važno je da primitimo raslabljenost, našu raslabljenost i potpunu obamrlost svijeta u kome živimo. I da se oprezno krećemo braćoju i sestre otkrivši novaj na način veliku prevara. Velika prevara oglovnih razmjera. I vrlo mudlo, kao naši sveti, preci, hrišćani, da živimo u ovom svijetu koji ne želi Boga, koji se protiv Boga bori. Ne u panici, ne sa naglim pokretima i potezima, kao u drevna, stara vremena. tiho U duhu smirenja, u duhu trpljenja, duhu pokajanja, posjećujući naše omiljeno mjesto u omiljene termine, nedeljom, praznicima, srijećući se sa Bogom, pričešljujući i jačajući Bogom i u Bogu, braćo i sestre. To je ono što čini hrišćane, to je hrišćanski način života. Odvojeni je od svijeta jer nas je Bog odvojio, braćo i sestre. Tu razliku moramo da napravimo, tu razliku moramo da prepoznamo. Jer u suprotnom, neprijatelji Boži ćemo postati, braće i sest. Ko hoće, kaže gospod, svijetu prijatelj da bude, takvome svijetu koji ne poštoje Majku Božiju, koji ni Boga ne poštuje, a čovjeka prezire, takav čovjek koji svijetu hoće prijatelj da bude, Neprijatelj Boži postaje Kako može prijatelj Boži da bude onaj, oni i svi oni koji danas majku njegovu ne proslavljaju Ili kako može prijatelj da bude onaj koji majku Božju psuje Ne voli niko od nas da nam se majko psuje braća i sestva Novim ovim prostorima zbog toga je nejedna, nego čita ranac glava odljetao vrlo brzo zbog uvrede majke i majčinog imena. Vrlo brzo, nejedne nego mnoge glave. A kako gospod, da pošto je čovjeka koji mu majku psuje i bukvalno psuje naš narodite, kako psuje majku Božiju? I na duhovnom planu psujući je, psujući je nečistim načinom života. Psujući je nemarom, jer nemar prema prazniku. Prema ovom prazniku je psovka, braćo i sestre. To je psovanje majke Božije. U duhovnom smislu. Ona došla, ona rodila spasenje i spasitelja. Dala nam, braćo i sese, ono što niko drugi ne može dati. Vječnost. Tako velike dava. Od se praznih se stoji, braćo i se današnje? Pogledajte. Netruležnost. Vječnost. Čista svjetlost. Čisto zdravlje. Sila. Istina. Djevstvenost. Bespočetnost. Bogočovječnost. Pazite, sve sami dijamanti, sve sama sile, a sve čovjeku ponuđeno, pa to ima, braćo i seste, mi obijamo pragove zašto? Za par bakarnih naučića čitav život ostavimo. A ovdje nam se daje sve, u maksimumu, braćo i seste, sve najbolje iz nebeskih riznica, sve najbolje, a nas nema. I to na kakav način nam je to dato, braći i sestri? Kroz stradanje Božje, kroz stradanje Majke Božje, kroz stradanje Sina Božje, kroz izljevanje njegove krvi, kroz njegovu smrt, braći i sestri, i moćno i tridnevno vaskresenje. Da sad ne nabravimo trud i krv i znoj i muke svetih otaca koji su nas toj vjeri učili i u toj vjeri i u pravoslomnoj crkvi zadržavali, ne sa malim trudom. Crkva i dan danas, braće i sest, ulaže ne mali trud da zadrži pastvu u okvirima, jer je podivljala, braće i sest. Malo, malo će da izleti. I mnogi izvijeću, braće i sest. Pogledajte brakove, malo, malo pa izvijeću. Pogledajte i na Na druge stvari, malo, malo pa ispadamo iz crpe, neka bolest ušla u narod, ne može da ostane u toru Božje teškomu sa Bogom, teškomu u svjetlosti, teškomu u miomiru, hoće smrad da, da prima, da miriše, hoće truležnim da se hrani, ne treba mu pričešće, ne treba mu svetinja, ne trebaju mu praznice, ono će pjevači i pjevačice, hoće i rodijade, i rodijade, nek će da ga zabavljaju. Dosadno mu liturgija, dosadno mu crkva, dosadno mu vječno blaženstvo. To je, braće i sestri, uvreda, to je uvreda Božije ljubavi. Neka bi dao gospod i majka Božija Da duhom svetim napravimo razliku i da se poklonimo Bogu i današnjem prazniku i onoj čije vođenje danas proslavimo zajedno sa svima svetima i da zajedno sa njima i u Carstvu nebeskom prepoznamo je kao caricu braća i sestre i nevjestu gospodnju, majku Božiju i majku нашу, аминь, Божий. дай.